Kapitola 9 Zatím, šest měsíců pod ní na zem kročení, služební kariéra Moniky Jensenové nabrala jiný směr, jako při rozhodném tahu šachového jezdce. Stála před budovou policejního okrsku Madison -Each. Rozkročila se, posunula vypínač na svém vkročci, obdržela obvyklý úder do žaludku a stanici zmizela, aby ji nahradili vysoké stromy a zelený stín. Na mítitě vykácené v téhle části původního lesa byla malá dřevěná chata se znakem O.P.O., oddělení postranených osob, na dveřích, nízkou lavicí vedle dveří a americkou vlajkou zavěšenou na osekaném kmínku mladého stromu. Jensenová si sedla na lavici, hluboko se předklonila a snažila se zahnat nevolnost. Lavice tam byla přesně k tomuto účelu, aby vám umožnila zotavit se ze vkročení dřív, než se setkáte se svými kolegy policisty dne na zem kročení se věci začaly hýbat příliš rychle. Technici stvořili policejní verzi v kročce složenou z masivních součástek v hladkém pouzdře z černého plastiku, která dokázala odolat i výstřelu z malé vzdálenosti. Bylo samozřejmé, že jako u všech kročců bez rozdílu jste, což zjistila hned na začátku u Lincejova prototypu, museli provést montáž vnitřních součástek sami, aby vám fungoval. Byla to hezká stavebnice, ale nesměli jste si všímat vtipu na brambory, Potřebné k tomu, aby vkročte fungovaly. Uh, budete dělat panfrity policisto? Ha, ha Nikdo ale nedokázal udělat nic se silnou nevolností, která po vkročení postihla na nějakých 10-15 minut většinu lidí. Existoval nějaký lék, který měl údajně pomáhat, ale Jensenová, se vž... ale Jensenová se vždycky snažila nebýt závislá na lécích a kromě toho po nich člověku zmodrala moč když začalo omámení a nevolnost pomalu ustopovat, stala. Den v medisnu západ jedná byl klidný a chladný, bez slunce, ale i bez deště. Tenhle, tenhle vkročný svět byl skoro stejný, jako když jsem přišla poprvé, přímo z trosek domu. Šumění listů, čistý vzduch, zpěv ptáků. Ale měnil se, kousek po kousku, protože do okraje pralesa se zakusovaly vykácené mítiny, preryní porost bez ohledu na květy byl sečen jak usedlíci rozšiřovali své majetky, podnikatelé se pokoušeli vymyslet, jak vytěžit, svět, jak vytěžit tenhle svět kvalitního dřeva a exotických výřad, objevily se úřední organizace jako OPO, které si začínaly vytvářet záchytné body v sousedních světech v podobě chat a slubů jako přívěšky svých hlavních budov na pravozemi. Říkalo se, že za výjimečně klidných dů je vidět na nebi první náznaky smogu. Jensenová uvažovala, jak dlouho bude asi trvat, než uvidí na tomhle čistém nebi kondenzační stopu prvního letadla. Uvažovala, kde je právě teď Joshua valienté, Joshua její vlastní první tajemství. Na schůzku s Klišim málem přišla pozdě. V malé chatě převládal pach vyčpělé kávy. Byli tam dva muži, nad průčík Kliši, sedící za svým stolem s očima opřenýma do svého laptopu, vyrobeného na zakázku z nekových slitin, a mladší polistista jménem Mike Christopher který pracně sepisoval nějaké hlášení do velké úřední knihy se žlutými linkovanými listy. Policisté ve vedlejších světech byli pořád ještě bez základní elektronické podpory, což znamenalo, že se museli znovu naučit čitelně psát, nebo spíše čitelněji, jak to kdy uměli. Kliší zamával, aniž zvedl oči od obrazovky laptopu. Dejte si kafe a sedněte si. Nalila si hrnek kávy tak silné, že se obávala, aby nerozleptala bronzovou lžičku, kterou si kávu míchala, a sedla si na hrubou židli na druhé straně stolu. Těch Kliši byl zavalitý, mohutný muž z tváří, která vypadala jako kus odřeného koženého kufru. Musela se na něj usmát. Vypadáte jako doma nadporučíku. Podíval se na ní. Nedělejte si ze mě sraníčky, Jensenová. Kdo si myslíte, že jsem? David Kroket? Poslyšte, já jsem vyrostl v Brooklynu. Pro mě je Dolní Mendezon divoký západ. Tohle je hororový park. Proč jste si mě přál vidět, pane? Kvůli strategii Jensenová požádali nás, abychom přispěli k celostátnímu hlášení zprávou, jakým způsobem se chceme vypořádat s těmi náhodnými událostmi ve vedlejších zemích. Naše plány pro nejbližší budoucnost, střednědobé plány i v dlouhodobé perspektivě. Jedna kopie půjde i na federální úroveň. A šéf po mně jde, protože, jak zdůrazňuje, my nemáme žádné plány, krátkodobé ani střednědobé, natož dlouhodobé. Zatím vždycky nereagujeme na momentální události. A proto jsem tady? E, počkejte, najdu záznamy. zaklepal na klávesnici. Christopherovo rádio zachraptělo a on něco zamumlal v odpověď. Mobily tady samozřejmě nefungovaly. Běžné radiostanice, jak vysílače, tak přijímače, ano, samozřejmě, pokud byly upraveny tak, že v nich nebyly žádné kovové součástky a daly se přenést bez následků. Mluvilo se dokonce o tom, že by se mohla použít jakási síť starých telefonních lidek z drátu. Tady to máme. Kleši otočil laptop tak, že Jensenová viděla na obrazovku. Tady mám kopie hlášení jednotlivých případů a kousky videí. Pokouším se to dát dohromady tak, aby mi to všechno dávalo nějaký smysl. A pořád se mi tady objevuje vaše jméno, Jensenová, a proto jsem vás zavolal. Viděla odkazy na svá hlášení o požáru v Lincejově domě a o panice první noci, kdy zmizeli první týnejžři. Eee, takže prvních pár dní jsme měli pěkně těžkých. Ty zatracené děti a pak ty, které se vrátily s polávanými kostmi, protože propadly podlahami z vyšších pater, nebo ty, ze kterých si někde něco kousek ukouslo. Útěky z vězení. Vlna absentérismu. Ze škol, z úřadů, z veřejných služeb. Hospodářství dostalo náhlý úder celo, celonárodně. Vlastně celosvětově. Víte to? Řekli mi, že to bylo jako zvláštní oslava dne vzdání, když se ti sráči začali vracet naspět do práce, nebo alespoň většina z nich, Jensenová přitívla. Většina schodců prvního dne se velmi rychle vrátila, někteří ne. Zůstávali tam především chudí, což bylo pochopitelné, bohatí měli na provozemi mnohem mít co ztratit. Takže z takových měst, jako byla Bombaj nebo Lagos, dokonce i z některých amerických měst, mizela hejna dětí z ulic zmatených, nevybavených, aby se ocitla v divokých světech. Ale byly to také světy, které nikomu nepatřily, tak proč by nemohly patřit právě tobě? Americký Červený kříž, kříž a další podobné organizace za nimi vyslali týmy, aby z zmatky typu Pán Much. Poznámka překladu. Pán Much, 1954, anglicky Lord of the Flies, je román nositele Nobelovy ceny William Goldinga. Skupina chlapců se po havárii na pustém ostrově pokouší vybudovat demokratickou společnost a pokus beznadějně selhává. Autor rozebírá věčná témata, jako jsou individuální prospěch versus obecné blaho, tyranie, fanatismus a vrozený sklon lidské povahy ke zlu. Skvělá kniha, kniha,žele doporučuji. Konec poznámky před překladu. A teď jsem se ztratil. a. Aby srovnali s matky typu pán muh, které je tam zavládly. To, to bylo podle přesvědčení Jensonové na dlouhé zemi to podstatné. Chování Ješui Valiente to ukázalo na samém začátku. Nabízela prostor. Nabízela místo, kam utéci. Místo, kde jste mohli utíkat, alespoň podle toho, co se zatím vědělo, do nekonečna. Po celém světě jste mohli narazit na postupně mizející skupinky lidí, kteří odcházeli bez plánu, bez přípravy, prostě odcházeli jen tak na zelenou louku. A na prvotní zemi se už také objevovala hlášení o problémech s bezradnými, rozlobenými lidmi, kteří bez ohledu na to, jak pečlivě se strojili své v kročce, nedokázali vkročit vůbec. Prvořadným zájmem nadporučíka Klešiho byly samozřejmě způsoby, jakým byly nové světy používány proti prvozemi. Podívejte se do služebních záznamů, pokračovalo. Po pár dnech si lidé začali uvědomovat, co je to za bordel, a začaly se nám objevovat mnohem promyšlenější zločiny. Pečlivě připravená vloupání, množství sebevražených atentátníků ve velkých městech. A útok, s cílem bev... a útok s cílem zavraždit Brewerovou, nebo přesněji pokus. A to je místo, kde se začíná objevovat vaše jméno, policistko Jensenová. Jensenová si vzpomínala. Mel Brewerová byla žena, která opustila svého manžela, drogového dílera, a uzavřela dohodu s okresním návladním, že bude svědčit proti svému manželovi s tím, že, se pak... že pak bude zařazena do programu na ochranu svědků. Jen ovlas unikla prvnímu vražednému útoku, když na ní zautočil vrah, který k ní vkročil. Byla to Jensenová, kdo přišel s nápadem, aby ji ukryli ve sklepě. A v vkročních světech západ 1 a východ 1 byl prostor, kde byl na prvo zemi sklep, pevná zem, takže se z něj vkročit nedalo. Buď by musel útočník na stejné místě ve vkročném světě vykopat díru, nebo se objevit na úrovni země a pak si probojovat v cestu dolů. Tak či tak, okamžik překvapení byl ztracený. Hned následujícího rána byla na všech policejních stanicích, dokonce i v budově kapitolu, vytvořena v podzemních prostorách podobná útočiště. Vy jste nebyla jediná, koho to napadlo, Jensurová, ale byla jste v celé zemi mezi těmi prvními. Slyšel jsem, že i sám prezident teď spí v nějaké munkru pod Bílým domem. No to ráda slyším, pane. No jo, jasně. Pak to ale začalo být exotické. Je zvláštní slyšet, jak ten výraz používáte bez podstatného jména tanečník, pane. Netlačná, pilou, Jensonová. Ukázali hlášení o několika religiozních bláznech. Do takzvaných nových rájů se jako záplava nahrnuli apokalyptici, kteří věřili, že jejich náhlé zjevení znamená blízký konec světa. Jedna křesťanská sekta došla k názoru, že Kristus unikl ukřižování a vykročil, a, ano, a vykročil zrobu ve chvíli, kdy přišli u, učeníci hledat jeho tělo, a nebylo to zas tak nesmyslné tvrzení. Pravděpodobně tam někde, na dlouhé zemi, pořád ještě je. To všechno ovšem pro policii představovalo ohrožení veřejného pořádku. Kliši odsunul laptop a začal si prsty masírovat kořen mohutného nosu. Co pak jsem Stephen Hawking? V mozku mi to vře. Zatímco na druhé straně vy, policistko Jensenová, se v tom pohybujete jako prase v kejdě. Uh, no, tak bych to zrovna neřekla, pane. Jen mi to klidně vysvětlete po svém. Nejzákladnější problém, tím myslím pro medizonské hlavouny, je to, že s sebou nemůžeme brát svou artillerii. Je to tak? Dokonce ani gloky nemáte pravdu, kvůli kovovým součástkám. Přes hranici se nedá přenést žádná železná světě na pane, ani ocel. Můžete si sebou vzít cokoliv s výjimkou tohohle. Víte, v dalších světech jsou kovové rudy a můžete je vykopat, zpracovat a vyrobit železo tam, ale ani to nemůžete nezdál. To znamená, že si musíte postavit kovárnu v každém světě, který osídlíte. Přesně tak, pane. Já vám řeknu, co, co nedá spát ani takovému mimoňovi, jako jsem já, Jensenová. Napadlo mě, že my všichni máme v krvi železo, nebo nějak tak. Jak to, že nezůstane nikde za námi? Železo ve vaší krvi chemick je chemicky vázáno v organických molekulách. Hemoglobinu po jednotlivých molekulách. Molekuly železa v chemických sloučeninách projdou, ale v podobě čistého železa ne. Podívejte, res můžete říct sebou, protože je to sloučenina měna železa s vodíkem a kyslíkem. Svou zbraní si sebou prostě vzít nemůžete, pane, snad jen tu res, co máte na hlavní. Kluku se na ní upřeně díval. Neměla to být nějaká smyslná poznámka, že ne, Jensenová? To by mě ani ve nenapadlo, pane. Ví někdo, proč jsou teď věci tak, jak jsou? Ne, pane. Nažila se vést dialog, jak nejlépe to šlo. Někteří fyzikové upozorňovali na to, že železná jádra byla v přírodě nejstabilnější, že bylo výsledkem složitého procesu hoření přímo v srdci slunce. Možná, že nechodí železa cestovat mezi světy měla něco společného právě s tím. Možná, že kroky mezi jednotlivými zeměmi jsou něco jako kvantové tunelování, velmi nepravděpodobný průchod mezi energetickými stavy. Možná, že právě proto, že má železo to nejstabilnější atomové jádro. Postrádá energii uniknout z energetické studny prvozemě. Nebo je to možná magnetismem. Nebo kdo ví co? Jenže nikdo nic neví. Kliši byl praktický muž a tak jen přikývl. Pardon, Kliši byl praktický muž a tak jen přikývl. Dobře, že známe aspoň pravidla. Pro spoustu američanů je to ale jako rána do žaludku, když zjistí, že najednou podléhají nucené kontrole nošení zbraní. Co ještě? Těch dalších světek neexistují žádní lidé kromě těch, kteří se tam procedili z prvozemě. E, přesně tak, pane, tady alespoň podle toho, co víme. Zatím ještě nedošlo k žádnému systematickému průzkumu ani těch nejbližších světů. Nevíme, co se ukrývá za dalším kopcem. Poslali ale do vzduchu nějaké špionážní balóny a tak s kamerami. S tím se na žádné lidi nenarazilo. OK, takže tady máme tři řetěz světů, je to tak? Táhne se do dvou směrů na východ a na západ. Ano, pane, procházíte pro... jednoduše z jednoho do druhého, jako když procházíte chodbou. Můžete se dát na jednu nebo na druhou stranu, na východ nebo na západ, i když jsou to jen taková zástupná jména. Neodpovídají skutečnému směru v našem světě. Žádné zkratky? Nemůžu se najednou přesunout do světa dva miliony? O něčem takovém nevíme, pane. E, kolik těch světů je? Jeden, dva? Moc? Milion? Miliarda? To taky nikdo neví, pane. Nevíme dokonce ani to, jak daleko lidé došli. Všechno je to, zamávala rukou, bez jakéhokoliv řádu takové nedotažené, nekontrolované, nekontrolovatelné. A každý z těch světů je jedna samostatná země. Je to tak? E, podle toho, co víme, tak ano, pane. Ale to slunce, Mars, Venuše, a co ten zasranej měsíc? Jsou to ty samé, světy, to ty samé jako ty naše? E, tady myslím, každá země má svůj vlastní vesmír, pane. A hvězdy jsou ty též. V části ve všech světech ten Dokonce i stejný den. To spočítali astronomové podle hvězdných map. Byli by poznali, kdyby došlo k posunu o století nebo tak něco. Hvězdné mapy. Století! Kristepane! Poslyšte, dnes odpoledne se mám zúčastnit konference o která, které předsedá guvernér. Jako třeba, když spácháte nějaký zločin například v Menisnu na podělaném západu 14, má vůbec někdo právo vás zatknout? Jensonová přikývla. Krátce pod ní na zem došlo k tomu, že zatímco někteří lidé postupovali dál do divočiny, jiní si začali kolíkovat zábory. Utábořili jste se, vykolíkovali jste si pozemek a byli jste připraveni pěstovat zeleninu a vychovávat děti na místě, které vypadalo jako panenská zem. Jinže komu ta zem opravdu patřila? Mohli jste si vyměřit pozemek, ale potvrdí vláda váš nárok? Byly paralelní Ameriky vůbec územím spojených států? No, teď se tedy úřady rozhodli, že k tomu všemu zaujímou nějaké stanovisko. Kliši řekl. Říká se, že prezident se chystá prohlásit, že všechny v kročné světy jsou suverénním územím spojených států, na které se vztahují americké zákony. V kročné oblasti jsou, jak zní přesná definice, pod ochranou federální vlády. Řekl bych, že to věci zjednoduší, pokud ovšem můžete nazvat to, že se prostor pro zločiny nekonečně rozšířil zjednodušením. Jsme přeplněni. Všichni argumenty mají nadstav nadstavy. Pardon, všichni agentury mají nadstavy. Z válečných oblastí je povolávána armáda, na prvozemí úřady donekonečna přemýšlejí o nových způsobech, které by mohly použít teroristé a různé společnosti zatím tiše a nenápadně zjišťují, kde by mohly co uchvátit. Doprdele. Máma mi říkala, že jsem měla raději zůstat v Brooklynu. Tak jo, teď mě policicko poslouchejte. Naklonil se ku předu se zloženými rukama a soustředěným pohledem. Řeknu vám, proč jsem vás sem zavolal. Ať už je legální pohled na věc jakýkoliv, my musíme klid v medicinu udržet. A jaké to štěstí, medicine je pro všechny možné blázny v téhle zemi magnetem. Já vím, pane. E, tak především, medicine byl praménem, z něhož technologie v kročců vytryskla a z toho důvodu se stal středobodem celého dění. A Jensenová, která pečlivě studovala záznamy o lidech, kteří sem přicházeli, aby se vydali na dlouhé cesty po vkročných světech, z nějakého důvodu už také začínala uvažovat o tom, jestli v té oblasti není ještě něco jiného, co je přitahuje. Každopádně vkročení odsud bylo rozhodně snadnější. Možná, že existence dlouhé země byla otázkou stability. Možná, že ty starší, mnohem stabilnější části dílů potřili k místům, kam bylo vkročit snažší, Stejně jako mělo jádro železa největší stabilitu. A Mendizen, který saděl přímo v srdci Ameriky, byl geologicky jedním z nejstabilnějších míst na celé planetě. Jestli ještě uvidí Joshu, musí se ho na to zeptat. Kliši řekl. E, takže tady máme speciální výzvu. A proto vás potřebuju, Jensenová. Nejsem žádný specialista, pane. Ale během celého toho bordelu s touhle podivnou zemí soumraku klidně a bez problémů fungujete. Dokonce i tu první noc jste si zachovala čistou hlavu a myšlenky zaměřené na policijní priority, zatímco někteří z vašich úctyhodných zkušených kolegů si nachceli do kalhot nebo nablili do krabice s koblihama. Chci, abyste tomu tady velela. Pochopila jste? Chtěl bych, abyste měla hlavní slovo jako jak v jednotlivých případech, tak i v hodnocení vzorců, které nám na jejich základě začnou vznikat. Sadil bych se s vámi totiž o sokoly, že ti grázlové tam venku budou vymýšlet další a další finty, jak tuhle posranou situaci využít proti nám. Chci, abyste byla mým muldrem, policistko-Džensonová. Usmála se. Skaliová by bylo mnohem hodnější. A pro mě, za mě, podívejte, nic vám za to neslibuju. Není to běžný úkol. Váš příspěvek k tomu všemu se vám nejspíš ani neodrazí v záznamech. Ale udělám, co budu moc. Může to skončit tím, že budete trávit dlouhý čas mimo domov. Dokonce spoustu času sama. Váš osobní život... Hm. Pokrčila rameny. Mám kočku, postrá se o sebe. Klepl na nějakou klávesu a ona si uvědomila, že zřejmě studuje její osobní záznamy. Je vám 28. a pane. Narozená v Minnesota. Rodiči tam ještě žijí. Žádní sourozenci, žádné děti. Žijete sama. Nevydařené manželství stejných pohlaví? V poslední dobou žiju většinou v celibátu, pane. Jensonová, tohle opravdu nechci vědět. OK, vraťte se na prvozemi, proberte své nové zařazení se seržantem, zauvažujte, co byste tady na stanici potřebovala a co byste na téhle stanici potřebovala na východě jedna. K sakru pro starostu prostě musíte být strašně zaměstnaná. Ano, pane. to a potrženo, když Jensonová o té zkusce na svém novém pověření přemýšlela, pardon, když Jensenová o té schůze a svém novém pověření přemýšlela, obojí jí potěšilo. Zjistila, že chlapy jako Kliši a jeho nadřízení řeší tenhle nový fenomén, tedy náhlé otevření, zhruba tak, jak se od nich dalo čekat. Ale jak se dozvěděla ze zpráv a dalších pramenů, neplatilo to pro všechny země na světě.